Əl-Haqq, olan surəsi. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Merhamətli və rəhimli Allahım adınla. Al Əl-Haqq. olan ki, amət. Məl-Haqq.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 Əmmə Semud fəəhləku biṭ tayfası qorxunc bir səslə məhv edildi. Ənna 'Ād fəəhləku tayfası isə hədsiz soyuq və şiddətli küləklə yox edildi. Təxrahə aleyhim səbəəyəliətəməliyə təyyəmin xsumə vətarqaə fi hə sabğaənəhum ədəuna xrin Xə. Allah onu ydi gecəəkiz gün fasilə vermədən onların üstündə əsstidi. Sən orada olsaydın. O tayfanın hurma ağacının yıxılmış çürük gövdələri kimi yerə sərilmiş görərdim. Sən onlardan qalan bir kimsiyə heç rast gəlmisənmi? Waja'a fi Fironda ondan əvvəlkilər də Alt olmuş kəndlər də günah işlətmişdilər. Ve asa rasul rabbihim Onlar öz Rəbbinin elçisinə asi oldular. O da onları şiddəti artan bir əzabla yaxaladı. Inna lamma taghalma hamnalnakum fil jariyah. Su aşıb daşdıqda biz sizi üzən gəmidə daşıdıq. Linəcəələhələkum təzkirətun və təyiəədulun vəyiə. Sizə bir xatırlatma olsun və yadda saxlayan qulaqlar onu yadda saxlasın deyə belə etdik. Fəizənufixəfis-sūrin nəfxətun vāhidə sur bircə dəfə üfrüləcəyi və humilatil aqd vəl cibal yer və dağlar qaldırılıb bircə dəfə bir-birinə çırpılacağı zaman və yevmə idin həmin gün vaqiə qopacaq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 فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَيَقُولُوا هَا اُمُقْرَعُوا Kitabı sağ alına verilən diyecektir. Budur. Okuyun kitabımı. اِنِّي ظَلَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهِ Ben bilirdim ki ettiklerimin hesabına koğuşacağım rahu o xoshbaxt hayat suracektir bi cennetin aliya u ele bir cennette ki onun meyveləri lap yaxınlıqda olacaqdır qulu veşrabu hani bima Onlara keçmiş günlerde etdiyiniz əməllərə görə nuşcanlıqla yeyin için deyiləcəkdir. Wa amma Kitabı sol əlinə verilən kimsə isə deyəcəkdir. Kəş kitabım mənə verilməyə idi. Hesabımdan da xəbərim olməyə idi. Kəş ilk ölümüm həmişəli yol idi. Var dövlətim məni əzabdan qurtarmadı. Hələkə ənni sülqaniyə Həkmüranlığım da məhv olub getdi Quduhu fəğulluh Mələklərə deyiləcək, onu yaxalayıb zəncirliyin Thummel cəhîmə salluh Sonra da cəhənnəmə atın ثم في سلسله onu uzunluğu yetmiş dirsək olan zəncirə vurun İnnehu Çünkü o böyük Allah'a iman gətirmirdi. Bal yaḥuddu 'ala ṭa'āmi al-miskin Və heç kəsi kasıbı yedirtməyə rəğbətləndirmirdi. Bəle burada onun üçün bir dost tapılmaz. Və la ta'am illə min gisn. Qanlı irindən başqa yeməyi də yoxdur. La ya'kulu illə xati'. Onu ancaq günahkarlar yeyər. Bəla, And içirəm həm gördüklərinizə <gülüyor> və mə la tubsirun və həm də <de> görmədiklərinizə. <gülüyor> Bu möhtəram bir elçinin sözüdür. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ O şair sözü değildir, necədə az inanırsınız. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِلٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ O kâhin sözü de değildir, necədə az düşünürsünüz. تَنزِيلٌ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ او آلəmlərin Rəbbi tərəfindən bəxqedilmişdir. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ Əyr Muhamməd bəzi sözləri özündən uydurub bizə aid etsəydi. Biz onu sağ əlindən yaxalayar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 Wa inna la na'lamu anna minkum mukaththibeen Aranızdan Qur'anı yalan sayanlar olduğunu da bilirik. Wa innahu la hasratun 'ala bu kafirlər üçün bir peşmançılıqdır. Wa innahu la Sözsüz ki, bu Qur'an əsl həqiqətdir. Elə isə, böyük Rəbbinin adına təriflərdir.